Tibet külügyi hivatala mozgás szabadságot ajándékoz nekünk. Tíz nappal megérkezésünk után megjött a külügyi hivatal végzése, hogy szabadon mozoghatunk. Egyidejüleg földig érő pompás báránybőr bőr kabátokat kaptunk, amelyekhez röviddel azelőtt vettek rólunk mértéket. Még aznap végig sétáltunk a városon, és tibeti ruhánkban egyáltalán nem keltettünk feltűnést. Mi, mint el látni való akadt itt? A belváros egyetlen nagy áruház, üzlet, üzlet mellett, és akinek nincs eladó helyisége, az egyszerűen az utcán árusít. Kirakatok nincsenek, minden nyílás a falban egy újabb üzlet bejárata, még ha az még oly is. Valódi szatócsboltok ezek, ahol a varrótűtől a gumicipőig minden kapható. Mellettük elegáns szövet és sejem üzletek, Különleges élelmiszerboltok, ahol a hazai termékek mellett megtalálható az amerikai sózott marhahús, az ausztráliai vaj és az angol viszki is. Nincs semmi, amit ne lehetne kapni vagy legalábbis megrendelni. Elizabeth Arden készítmények, ponckrém, kozmetikai szerek. Minden van itt és buzgón vásárolják is ezeket. A háborúban fölöslegessé vált amerikai áruk sorakoznak jakcombok és vajtömbök között. Barrógépeket, rádiókészülékeket, gramofonokat lehet rendelni, vagy Bing Crosby legújabb lemezét egy-egy estéhez. És mindenfelé tarka tömeg, alkudozás, nevetgélés és kiáltozás. Az alkudozás egyfajta gyönyör, és igyekeznek ezt az élvezetet olyan hosszúra nyújtani, ami erre csak lehet. A nomád itt cserél jakszőr farkot dohányra, közvetlen mellette keresgél órákig a sejem hegyekben a szolgák hadától kísért nemes asszony. De a nomád nő sem kevésbé igényes, amikor új imazászlónak való indiai szövetet keres. A köznép rendszerint nambut visel, egy házilag szőt, elnyűhetetlen tiszta gyapjú szövetet, amely csak húsz centiméter széles. Vastag bálákba csavarva fekszik az üzletek előtt, tiszta fehér vagy kékes lilás szín A festéshez általában indigót használnak rebarborával. A fehér nambut csak nem kizárólag a szamárhajcsárok viselik, mert a festetlenség a szegénység jele. Mivel a méter mértéket itt nem ismerik, karhosszal mérnek, ami régi rőfünkhöz hasonlóan. Hál a hosszú végtagjaimnak, a vásárlásaimnál mindig jól jártam. Van itt egy nagyhalom európai nemes kalap. Ez most a legújabb divatlászában. Egy kicsit különös viselet ez az elegáns kalap a hagyományos tibeti öltözékhez, de nagyon kedvelik az emberek, mert széles karimája megvédi őket a naptól. A tibeti viselet gazdagon díszített kalapjai minden esetre sokkal festőibbek, és a tarka utcán különösen jól hatnak. A kormány megpróbálja bizonyos előírásokkal megakadályozni az idegen divatok elterjedését, hogy a régi, gyönyörű népviselet megmaradjon. Így az asszonyok csak ritkán viselnek kalapot, inkább megtartják szép háromszögletű fejdészeiket. A hivatalnokok és a szolgák is követik az előírásokat, terem marad még így is a képzeletnek, és a szövetek és a színek összeállításával mindenki kifejezése juttathatja az egyéniségét. A kalapok mellett a tibetiek az ernyőket is szeretik. Minden nagyságban, minőségben és színben kaphatók, és többnyire napernyőként használják. A legjobb vevők a kopaszra nyírt szerzetesek, mert ők csak a nagy szertartások ideje alatt nem viselhetnek fejfedőt. A nagy sürgés forgástól és a sok új benyomástól egészen felkavarva értünk haza. Ott már várt bennünket a brit diplomáciai képviselet titkára, Táng me barátja, aki nem hivatalos megbízásból jött hozzánk. Sokat hallott már rólunk, mondta, és különösen útvonalunk és élményeink iránt érdeklődött. Kormánya kereskedelmi ügynökeként már ő is járt gártokban, így ismerte némileg azt a vidéket, amelyen áthaladtunk. Kapúra jött ez a látogatás, mert szerettünk volna hírt küldeni haza. Otthon bizonyára már régen eltűntnek gondoltak bennünket, csak a brit képviseletnek volt közvetlen összeköttetése a világgal, mert Tibet nem tagja a Világposta Egyesületnek, és posta viszonyai kisebb bonyolultak. A követségi titkár arra bíztatott, hogy személyesen adjuk előkérelmünket, így már másnap elmentünk a képviselet székhelyére. Lászába érkezésünkkor láttuk már ezt a házat, a városon kívül feküdt egy nagy parkban. Vörös-libériás inasok vezetnek bennünket a kertbe. Itt végzi reggeli sétáját a rádiós Reginald Fox. Évek óta él már Lászában, tibeti nőt vett feleségül, és négy szőkehajú mandula szemű, elragadóan bájos gyermeke van. A két idősebbik Indiában van internátusban. Ő az egyetlen ember Lászában, akinek megbízható a motorja, és a brit képviseletnél kifejtett működése mellett állandó elfoglaltsága, hogy Lásza valamennyi rádió elemét feltöltse. A rádió segítségével közvetlen összeköttetésben áll Indiával, és megbízható alaposságának köszönhetően közismert és megbecsült ember. A szolgák közben már bejelentettek bennünket, és most fölvezetnek az első emeletre. A napsütéses verandán étvágy gerjesztően megterített reggeliző asztal áll, és már be is lép a brit képviselet főnöke. Szívélyesen üdvözöl minket, és meghív egy jó angol reggelire. Hány éve már annak, hogy utoljára széken ültünk? Abrosz, virágvázák, könyvek, barátságosan berendezett szoba. Olyan ez, mintha hazaértünk volna. Vendéglátónk megértőm mosolyog, és amikor a könyveket nézegetjük, barátságosan felkinálja a könyvtárát. Beszélgetni kezdünk, de tapintatosan kerüljük a kérdést, amely a leginkább nyugtalanít minket. foglyoknak tekintenek-e még bennünket? Végül kereker rákérdezünk, szöges drót mögött vannak-e még a bajtársaink. Nem tud rá válaszolni, de megígéri, hogy majd érdeklődik Indiában aztán egészen nyíltan beszél a helyzetünkről, szökésünk minden részletéről tájékozott, és célzás tesz arra, hogy tudomása szerint a tibeti kormány a visszaküldésünket tervezi Indiába. Hát ettől nem vagyunk elragadtatva. Megkérdezi, nem érdekelne -e minket valamilyen munka Szikkimben. Jó összeköttetései vannak ott, és néhány nap múlva éppen odautazik. Nyíltan bevalljuk, hogy szívesebben maradnánk Tibetben, de ha ez nem lehetséges, akkor örömmel visszatérünk az ajánlatára. Ez a további sorsunkra nézve oly fontos megbeszélés azonban mégsem rontja el az étvágyunkat. A reggeli olyan finom, hogy egy-kettőre kiürülnek a kannák, a tálak és a kosarak. Nem túl elegáns ez a farkas étvágy, de vendéglátónk csak mosolyog és újra tálaltat. A magánügyekre terelődik a szó. Végre előállhatunk a kérésünkkel. Szeretnénk hírt küldeni haza. A követ megígéri, hogy a vörös Vöröskereszten keresztül megpróbál erre módot találni. Később időnként küldhettünk néhány levelet a brit képviseleten keresztül is, többnyire azonban a bonyolult tibeti postaútat kellett használnunk. Kettős borítékban küldtük a levelet tibeti bélyeggel a határig, ahol egy ismerősünk az első borítékot eltávolította, a levelet indiai bélyeggel látta el és továbbította. Ha szerencséje volt az embernek, 14 napig tartotta még egy levél Európából megérkezett, az amerikai híreknek pedig 20 napra volt szükségük. Tibetben a postát futárok továbbítják, akik és fél kilométerenként váltják egymást. Minden főútvonalon pici házikókat építettek, ahol készenlétben áll a váltás. A posta futárok csengőkkel ellátott lánzsát használnak hivataluk jelvényeként. A lándzssa szükség esetén fegyver, a csengők pedig elriasztják éjjel a vadállatokat. Öt különböző levél bélyeg létezett ekkor, ezeket a pénzverdében nyomták, és a posta hivatalokban árusították.